твір, у центрі якого образ молодого інтелігента, істинно шукача. Пристрасне антифашистське спрямування роману, тонкий переконливий психологізм, суворе карбування характерів, виваженим вкрай ощадливим, не бідним, а саме ощадливим, яке можливе тільки в вищій стадії чуття та знання мови, словом, матеріальність письма, стареобачення подій воз'єднання. Та війни всі ці якості роману переконали читача у тому, що Іваничук – чесний і зрілий художник, якому під силу підійматися на важкоприступну вершину справжньої художньої майстерності. Так, Роман Іваничук привернув до себе серйозну і постійну увагу читача і критики, і ще глибше проникся відчуттям своєї відповідальності перед словом. Він боятиметься розчарувати свого читача – такий страх, єдиний, який пасує письменникові від першої його літературної спроби до останнього написаного ним слова. Тільки такий і ніякий інший. У кожній новелі з наступних збірок «Не рубайте я синів» – 1961, «Тополина за 1965, «Дім на горі» – 1969, Сиві ночі, 1975, відчутна оця прекрасна і благородна боязнь розчарувати свого читача, жага самовдосконалення, його творче прагнення щоразу бути іншим, залишаючись при цьому самим собою, письменником самобутнім, що вміє все глибше занурюватися у морально-філософську проблематику життя освоювати нові художні форми, поглиблювати засоби психологічної характеристики героїв. А власне, коли він утвердився як один з провідних українських новелістів, котрий самобутньо розвинув і продовжив містку, щільну, докраю сконденсовану традиційну новелу з майже математично розрахованим сюжетом, і могло здатися, що Роман Венечук на хвилі тогочасного загального піднесення новелістики і надалі перебуватиме лише в її полоні. Часто ж буває, сягнувши навіть високого рівня, автор ураз починає експлуатувати випробувані прийоми, а читач загодя знає, про що і як напише письменник. Та нові книги відкрили нам зовсім іншого Романа Іваничука, котрий не міг бути запрограмований на початку його творчого шляху навіть найбільш прихильними до молодого письменника критиками. Та й не лише на початку. Так була трилогія «Край битого шляху», в якій автор виявив хист добротного, неквапливого епіка, котрий вміє бачити людську долю героя від витоків аж до гирла, котрий не збирає людський характер і зоніфікованих рис літературних персонажів, а творить його з первинного життєвого матеріалу з психологічних подробиць і сміливого узагальнення, з гарячих суперечностей, крізь які мусить пройти людина до справжньої і довговічної істини, цей твір виявив хист Романа Іваничука осмислювати не одну психологічну мить людського буття, хай великий складний період нашої історії, в якому ламалися старі уявлення про життя і болісно витворювалися нові ідеали. Роман Іваничук, дотримуючись чуття історичної та художньої міри, в основному впорався з романним багатоголоссям. У новелістиці він пройшов шлях від традиційної гостросюжетної оповідки з несподіваним фіналом. Оповідки, в якій уже з першої фрази відчувається, що в кінці неодмінно мусить щось статися. До новели філософської, з багатоповерховим, складним, я б сказав, внутрішнім сюжетом, і нарешті довінка новел, в якому одна деталь з попереднього твору переростає в окрему історію, що потім підсвічує особливим світлом увесь новелістичний цикл «На перевалі». Критика відзначила за тим і точку перетину між новелістикою і романістикою Іваничука, його перехід від циклу новел до роману «Сучасного життя. Місто». Окреслюючи логіку такого переходу, Микола Ільницький зауважує, що пошуки автора в даному випадку йшли в одному напрямку, в одному стильовому руслі. Річ не просто у формальних прийомах, сюжетних ходах чи композиційних зв'язках. Йдеться про новий характер ліризму перехід від різноманітних емоційно забарвлених настроєвих проявів життя, картин і епізодів до згущення і концентрації почуття внутрішньої спонуки писати твір. Та місто з'явилося пізніше, і лінія пошуку духовних устремлінь часу так виразно і послідовно проведена через атмосферу, колорит, історію і сучасність міста, була одною з найхарактерніших ще в попередніх романах на історичну тему. Роман Венечук до певної міри, ніби несподівано для читача, заглибився в часи давно минулі, спробував себе в прозі історичній, яка вимагає не лише виснажливої багаторічної дослідницької праці, особливої інтуїції, вміння слухати історію, потужної творчої уяви,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 бо навіть за теперішнього літературного достатку ми не можемо назвати багато прозаїків, які працюють у цьому жанрі на високому і серйозному професійному рівні. Павло Загребельний, Роман Федорів, Роман Іваничук, Володимир Малик, Роман Андріяшик. В тому той річ, очевидно, що історична тема, як ніяка інша, підступна і каверзна. Не кожен за неї візьметься, а коли осмілиться, магічна її таїна не кожному відкриється. Роман Іваничук занурив свій письменницький хист в історію не як емоційний, збуджений видивом давно відшумілих подій турист, а як сучасник-мислитель, що дошукується витоків духовної краси і неопалимої віри нашого народу, в його найсвятіші ідеали, освячені духом братерства з іншими народами. У Черленому вині, 1976 рік, він не реставрує історичне дійство XV століття, а наче просвідчує його своїм письменницьким поглядом із вершин сучасності. Тому й бачиться йому не дріб'язкове, а найбільш сутні в думках та вчинках оборонців Олеського замку від орди іноземних завойовників.